Jag begravde ju en utter utanför matdags förra veckan. Här är man väl inte välkommen längre, det luktar skit där.